Вітаємо вас, шановні слухачі! В ефірі програма «Слово» у студії ведучі Олена Захаревич і Олексій Богданович. Сьогодні ми продовжимо розповідати про книжку «Сидні Лендову. Словники. Мистецтво та ремесло лексикографії» яку переклала Ольга Кочерга. Також поміркуємо, що таке жаргон, зокрема молодіжний, та чи варто користуватися такою лексикою. І традиційно надамо слово професорові Катерині Городенській для відповіді на ваші листи. Нещодавно видавництво КІС презентувало книжку Сидні Лендау «Словники, мистецтво та ремесло лексикографії» у перекладі Ольги Кочерги. Це унікальне явище у світовій практиці складання словників, оскільки класик американської лексикографії написав книжку, зорієнтовану не на вузьке коло спеціалістів, а на всіх, кого цікавить словникарство. До того ж, це чи не єдиний в Україні випадок перекладу закордонної книжки саме з лексикографії. Такі праці зазвичай не перекладаються, бо практика укладання словників для кожної мови своя. Що цікавить лексикографа англійського – навряд чи буде актуальним для фахівця з української мови. Але ця книжка виняток із правила. Можливо, вам також закидали. Такого слова у мові немає. І підкреслювали це відсутністю його у словнику. Пояснює і коментує. Кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту теоретичної фізики імені Миколи Боголюбова Національної академії наук України перекладач Ольга Кочерга. Дуже багато питомих українських слів і словників десь попали. Потім, коли люди, що знають мову не зі словників, їх вживають намагаються повернути, їм кажуть, що вони вигадують слова, потім починається, що вони діалектні ще якісь. Це я порівнюю із розділом слов «Вжиток» із книжки Лендову, де він пише про те, що подавання слів у словниках має визначати поширеність цих слів, вживання цих слів в різних Регіонах, в різних країнах, і він пише, що словник часто міняє своє уявлення під впливом цього потоку нових даних, міняє своє уявлення про те, яким має бути правильний слово вжиток і які є поширений слово вжиток. Так от у нас у цього наукового підходу зовсім немає, і дуже часто словникарі кажуть, так це слово мені подобається, ми його даємо, а оце слово мені не подобається, і ми його давати не будемо. Доходить до курйозів, наприклад, до слова «брюки», в російсько-українських словниках відповідник «брюки». Словнику за редакцією Жайворанка нарешті з'явився відповідник «штани». І навіть прикметник «штани», якого ніде немає. І вони навіть наважилися написати «штанна тканина», але до брючного костюму, відповідний брючний костюм. Написати штатний костюм, вони вже не Все Чому? З якого дива? Слово брюки, воно в українській мові стерчить, воно каструбати. Оце рів, воно нам не притамане. Ми маємо своє слово. Чому його не вживати? І таких прикладів є маса. Я вже не кажу про слова наукові, що їх просто калькують часто з російської примусовим чином. Замість вживати наші українські. Це про слово «вжиток». Це така коретенька ілюстрація того, як ця книжка справді вулає нам, українським словникарям, про наші українські проблеми. От як їх розв'язували люди, що вільно займалися цією наукою і цим ремеслом. Ремесло тут не в сенсі якоїсь рутини, якоїсь такої технічної праці, приземленої. Ремесло тут в сенсі майстерності Воно межує, була презентація в книгарні, є, то там навіть наші лецикографи, наші мовознавці аналізували наше українське слово ремесло, що воно має кілька відтінків, і його відтінок основний це майстерність, це високий професіоналізм, це вміння, це знання як. До речі, оце ноу-хау, яке не можуть перекласти, запозичили ноу-хау. Насправді це ремесло, це майстерність це володіння навичками роблення чогось. І от англійське слово крафт, бленда у його живає в сенсі майстерність. І написано це захопливо, так що ну, як на мене книжка груба, тому її часом от, людину непідготовану чи яка вважає себе не фахівцем, важко переконати просто її розгорнути і спробувати почитати. Але хто вже в неї зазирнув розгорнув її і почав читати, то відірватися важко. Вона справді, страшенно цікаво, захопливо написана. І освіченому читачеві, чи такому читачеві, що хоче дістати освіту, Дуже цікаво буде почитати, скажімо, що словник в американському суспільстві є атрибутом будь-якої родини, що діти вчаться зі школи, користуватися словниками, там є словники спрямовані на школярів будь-якого рівня, від найнижчого, від елементарних, ще картинкових словників із наличками де діти вчать, скажімо, за картинками, вчать назви різних частин. Там може бути людське тіло, може бути якась тварина, квітка, якийсь механізм, якийсь апарат. І американці постійно уявляють собі життя. Для американця освіченість є неодмінним фактором, неодмінним чинником кар'єрного просування. Тому що сучасне світове суспільство – це суспільство знань. І якщо ми не хочемо залишитися десь глибоко на хуторі, ми мусимо цього прагнути. Словник це є дуже важливий чинник такого просування, виростання, приєднування до суспільства знань. А книжка Лендоу, вона є дуже добрим порадником, як користуватися цими словниками, що з них можна взяти, чого нам треба від українських словників. Тобто я всім дуже раджу. Принаймні, розгорнути цю книжку і трошечки погортати сторінки, прочитати кілька, може, якихось фрагментів. А далі то вже кожен сам собі вирішить, чи читати цю книжку чи ні. Мені вона видається надзвичайно захотлива. Це була перекладач Ольга Кочерга. Ішлося про історію словникарства та про спеціальну словникову літературу. Тож не бійтесь заглядати у словник, як радив Максим Рильський. Наша програма триває. Мабуть, ви всі помічали, що у колі людей, об'єднаних спільністю професійних інтересів, наприклад, медиків, комп'ютерників, викладачів, або однаковими захопленнями, як от мисливці, Філателісти, рибалки або серед тих, кого об'єднує спільна справа, військова служба, навчання Виникають специфічні слова і вислови, які часом навіть не всі розуміють Молодь також прагне вирізнятися, часто вдаючись до порушення традиційних мовних зразків Молоді люди відшуковують такі слова, що підкреслили б їхню самостійність, незалежність Цей процес існує у мові віддавна і, думаю, кожен із нас вживав слова, які називаються жаргонізмами. Наприклад, у студентському середовищі можна почути таке. Друшляти, тобто прогулювати пари. Гуртак, братська могила, бурса – це гуртожиток. Степанида, баба Степа і Степуха – оце стипендія. До молодіжної жаргонної лексики, наприклад, належать такі слова як «центровий», «авторитетний», «бабки», «гроші», «прикид», «одяг манеру одягатися», «приколотися», «отримати або створити враження», «насмішити когось або себе», «злиняти», «щезнути», тощо. Як бачимо, є слова літературної мови, які передають відповідні значення – але кожне молоде покоління по-своєму намагається надати спілкуванню невимушеності, іронічності, фамільярності. Жаргонізмами називають слова, вживання яких обмежене нормами спілкування, прийнятими у певному соціальному середовищі. Дослідники цього явища відзначають три бурхливі хвилі розвитку молодіжного сленгу в Україні. Перша – це 20-ті роки ХХ 20 століття, коли з'явилася величезна кількість безпритульних у зв'язку із Революцією і Громадянською війною. Мова учнів, підлітків та молоді забарвилася безліч блатних слів, запозичених із кримінального світу. Ще з тих часів, а можливо і раніше, в молодіжний сленг перейшло чимало слів зі злодійського арго. Понад 300 одиниць зі значенням крадіжки, майже 200 зі значенням дурити. Друга хвиля розвитку молодіжного жаргону пов'язана із появою стилях у 50-ті роки ХХ століття. Ну а третя хвиля зумовлена періодом застою у 70 80 роки. Це був час появи різних неформальних молодіжних рухів, і, як тоді казали, хіпуюча молодь створила свій сленг, щоб у такий спосіб протистояти офіційній ідеології. Сленг 60-х став наслідком підвищеного інтересу до наркотичних речовин та викликаного ними стану постійної ейфорії. Сленг 70-х містив велику кількість епітетів, що описували невдах. А у сленгу 80-х переважали слова, що стосувалися грошей та роботи. Нині на розвиток молодіжного сленгу великий вплив має комп'ютеризація. І з появою комп'ютера передача ідей та образів отримала додаткові можливості. У сучасному комп'ютерному слензі найчастіше використовуються жаргонні слова англомовного походження, оскільки ця мова вважається мовою комп'ютерних технологій. Тут можна почути такі слова. «Апгрейд» – поліпшення, модернізація комп'ютера, «кійборд» – клавіші, «сідюк» – дисковод та диски CD-ROM, «юзер» – користувач, «клікнути», «натиснути». Характерна особливість молодіжного жаргону – це його швидка мінливість, що пояснюється зміною поколінь. Найчастіше жаргонізми вживаються на позначення людей, зовнішності, одягу, житла, досілля тощо. Останнім часом, наприклад, поширилося слово «мажор» – син або донька багатих батьків, молоді люди, що ведуть розкішний спосіб життя. Часто це асоціюється з нічними клубами і дорогими автомобілями. Інше слово – «ніштяк». Воно має значення «все добре», «все в порядку». Оцінка ситуації як дуже хороша. У невимушеному спілкуванні серед своїх моло часто й хоче вдається до гри слів. Схильність до каламбуру з умовлено прагненням самовиразитися і самоствердитися. Зазвичай ті, кому словотворчість вдається краще, ніж іншим, користуються великим авторитетом і стають лідерами групи. У молодіжному жаргоні є такі каламбурні, дотепні слова і вислови. Заслужений геракул – рембо. Це насправді слабкий худий чоловік. Бройлер – це тостун. Лімузин – мерседес-педальний – це велосипед. Народна техніка – сірники. У таких висловлюваннях перш за все панує прагнення новизни і незвичності. експресивність, розкутість мови молоді особливо яскраво виявляється у фразеології. Можна почути таке: "фейсом обтейбл", тобто "лицем об стіл", не в кайф, не подобається, не смакує, не личить то що. Відриватися по повній, веселитися, розважатися як слід. Психіка молоді несика Її властиві зміни настрою і тому життя молоді складається із крайнощів. «Осе чудово» – отримувати задоволення. Це означає у кайф, у жилу. Або все огидно – тоді все не в кайф. Поширені в молодіжному жаргоні фразеологізми, що оцінюють дивність у поведінці. «Башту зносить або зриває». Дах стріха відлітає або від'їжджає Про низькі інтелектуальні здібності кажуть Квадрат у квадраті У молодіжному жаргоні також чимало англіцизмів Поміж них і скорочень Шузи черевики від шуз черевики взуття Хайр зачіска від хеа волосся Маг магнітофон Комп комп'ютер, бакси – долари. Як би ми не ставилися до такого явища як жаргон, маємо визнати, що його існування викликане певними потребами мовців, а тому ні викоринити, ні заборонити його неможливо. Мова дуже чутлива до змін у політиці, ідеології, науці, духовній культурі, тому і сленг, як один із її складників, надзвичайно швидко змінюється, тим самим змінюючи і нашу мову. А зараз наша постійна рубрика «Відповіді на ваші листи». Перед мікрофоном професор Катерина Городинська. Учитель української мови та літератури Ковальов Іван Петрович із міста Севастополя надіслав на адресу передачі «Слово листа», у якому різко й безапеляційно висловився з приводу вживання багатьох слів та форм слів які назвав неологізмами, ідіотизмами та дурацько-безглуздими словами й виразами. Такими він вважає закорочення, кишковик, слухавка, пігулка, перемовини, лекторат, речник, наразі, на часі, добігає кінця, просто неба, довкілля, водопілля, сповна розуму, на теренах, палити цигарки, обіймати посаду, пересічна людина… «шпиталь», «омбудсман» та інші. Іване Петровичу, подивіться, будь ласка, словники синонімів, тлумачні, фразологічні та перекладні словники української мови, укладені в різні періоди минулого століття. І ви побачите майже всі ці слова в їхньому реєстрі, у синонімічних рядах, чи як українські відповідники до чужомовних слів. Це словникове багатство української мови що в впродовжі тривалого історичного розвитку. Просто деякі з цих слів з різних причин опинилися в пасивному фонді української мови. Інші вживали рідше, порівняно з тими, до яких ви звикли і вважаєте українськими. Останнім часом такі призабуті слова почали вживати ширше. Не буду вдаватися до аналізу причин. У кожного слова вона своя. Ви, як учитель української мови, повинні розуміти ці процеси в слововживанні, грамотно їх кваліфікувати та допомагати іншим, менш освіченим людям, правильно їх сприймати та вживати. А ви їх обізвали безглуздо дурецькими словами, безпідставно образили український народ, який одні з таких слів створив, а інші запозичив з інших мов. Прикро вразила ваша некомпетентність – коли до неологізмів ідіотизмів ви зарахували форми родового відмінка однини іменників жіночого роду із закінченням «і» теперішньої третьої відміни, серед яких назвали радости, дурости, підлости, бездіяльності, вічності, хитрости, наруси та інші. Згадайте Іване Петровичу, відмінювання іменників жіночого роду і основ яке ви вивчали в історичній граматиці, навчаючись на філологічному факультеті. Загляньте, будь ласка, в атлас української мови, де найповніше подано поширення закінчень і та і родового відмінка однини деяких іменників жіночого роду, третьої відміни в говорах української мови. І ви переконаєтеся, що помиляєтеся в кваліфікації цієї форми. Не можу погодитися зі звинуваченням Івана Петровича, що в радіопередачі слово звучить кабінет міністрів, нікого, нічого, немеччина, економіка та інші. Якщо ви почуєте таку вимогу в якійсь радіо або телепередачі, раджу відразу писати авторам цих передач. Це була професор Катерина Городенська.